Та відколи він тут ходить, Ще жодного разу нікого не стрів. Аж не прошується думка, що стежка живе вночі, бо якби не так, то давно б мала зарости споришем чи петровим батогом, барвінком чи повитицею. Хто тут входить поночі? Надійно і зручно ставлячи ногу перед ногою, наче присмоктуючись підошвами черевиків до твердої поверхні утрамбованого Суглинко, він у темпі ходить чорногуза, долатиме далеві некрутий підйом і наперед тішитиметься картиною, яку побачить, коли опиниться на невеличкому відкритому просторі, вільному від кущів і дерев і схожому на перекинуту догори дном неглибоку тарілку, монтовану горизонтально в рельєф пагорба. Діставшись цього плацика. Він озирнеться і погляне з підвищення на село, яке звідси здаватиметься взірцем ідилію людського буття. Село в долині, навіть цієї листопадової безрадісної пори, вражатиме гармонійністю поєднання хат, будинків, садків і поодиноких тополь, розкиданих безсистемно, але з якою закономірністю – не нависаючи над іншими деревами, не претендуючи на власну вищість і вивищеність, а тримаючись підкреслено на скромною, навіть аж винувато. Надивившись на село з долоні Плацика, відігнавши від себе недоречну хвилю розчуленості, бути сентиментальним заборонив собі давно, він рушить на подолання ще одного, тепер уже останнього підйому. Розслаблене за час нетривалої зупинки тіло знову наструнчиться, а бита стежка додасть впевненості в успішному досягненні мети, як те було й усі минулі рази, коли його вела сюди незбагненна забаганка. Щойно до найвищої точки пагорба зоставатиметься якихось півсотні кроків. Обрій попереду почне поволі опускатися, і очам відкриється спершу далека імла, видаючи себе за нижню крайку розмитого до пастельних тонів неба. Далі сизовата лінія між небом і тим, що вже належить землі, і в чому вгадуватимуться з'єднані в одно верхні обриси лісу. А вже на самій вершині картина постане у повні. Унизу, куди глянути страшнувато, Глибока улогована з нешироким плесом річки, до якої підступитися звідси не зважився лебонь і найправніший підкорювач – Джомолунгми. Така відверта тут крутизна. біч річки – плавні або лух, не розглядіти звідси гаразд, спорожнілі цієї пори до повної відсутності будь-якої живої душі, людської чи тваринної. Ще далі місцина переходить у підвищення. Помережене рідколіссям, воно, мов би, загортається до гори, але не стрімко і вже самим тим радує око і не створює для споглядальника дискомфорту. Він стоятиме затерпло на тій височині, тягтиметься поглядом у далекий невідомий простір, до болю напружуватиме очі, сподіваючись розсунути роздолити, розімкнути невіддільні стулки земною небесно, якими власне її утворену лінію обрію. І якби це вдалося, то прозирнути обуде вузеньку щелину і вивідати щось таке, по що він приходив сюди вже не раз, і приходитиме знову. Скрикне, пролітаючи незадалік, одинока птаха. Скрикне з нічев'є, радше від осіннього без просвідку і спустошеності цілого світу, зовсім не заради нього і не через його спонтанну з'яву на цьому пагорбі. І він скинеться від того випадкового пташиного зойку і на якусь мить засоромиться власної дитинності, наївного сподівання зазирнути за обрій і вволити незбагненно забаганку дізнання. А що ж там, за тим сизим лісом? Чи може той не ліс, а гребені, пасма гір, що здалеку нагадують верховіття дерев. Сором заверне його назад, і він почне сходження донизу, ще триваліше, ніж долання висоти. І його не полишатиме відчуття даремності, невиправданості витрачених і цього разу фізичних зусиль, а головне – марноти сподівань, бо те, заради чого він підіймався на самісінький верх пагорба, знов і вкотре не збулось. І для нього у ще більшу таємницю переросте не здобута відповідь на запитання. Що там за лісом чи горами? Який там простилається світ? І чи є в ньому місце для нього або хоч якийсь від нього слід?